El programa de contrainformació de la Vall del Gès. Dilluns, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Ona. Nina, quan te'n vaig conèixer tot, vaig venir cap a tu amb lo meu millor. Venço el jo era un sentimento no. Fas coses que jo no sé esticar. Aferrem molt fort que no sent mal. Cada cop del meu cor. és un sentiment tot nou. L'amor t'en regec -te i demana dedicació. L'amor que senti no cal conversar. I plegat sense pressa, ah, ah, fent l'amor a l'altre, ah, ah. Guillertins on riu, això és la que som. Ningú més amig, com pot ser millor vine lluny amb mi a un altre món. Si estem plegats no t'emborres, ah, ah. Recolzamos un l'altre, ah, ah. No puc viure quan l'amor ja no té importància si no tens ningú que doni que sentit per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà dubte no n'hi ha cap. Aquest amour mai no s'atudarà i el missatge ben clar si aquest dic hem vist que no hi ha fi. No plorarà es yeah. Parlem a ser aquí com cada dilluns eh, en el programa Coctel contra informatiu de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral. Avui parlarem de Mallorca i de la seva gent, per això Tomeu Penya ens apropava eh, aquesta cultura, que també és la nostra. Parlarem via telèfon amb Tomeu Martí, que serà divendres a Vic amb el fòrum de debats, una conferència que porta per títol Llengua, Cultura i Política a les Illes Balears. Però també tenim aquí present un convidat, en aquest cas es tracta de Rosent Arimany. Bona nit. Bona nit. Com estem? Bé. Doncs t'agraïm que hagis vingut. En Rosent és eh, procurador dels tribunals, administrador de finques, de comunitats de propietaris, i suposo que d'anècdotes sobre aquests temes en tens un fodiment. Unes quantes. Molt bé, doncs esperem estar a punt per la trucada, ja. Bona nit. Hola, bona nit. Hola, Tomeu. Què, Què tal? Molt bé. Mira, eh, hem escoltat en Tomeu Penya per ambientar-nos una mica. <ríe> I eh, bé, doncs ara ens agradaria parlar amb tu. També hem explicat que hi ha aquesta conferència el dia 23 de novembre, és a dir, que divendres a les 8, al Museu de l'Art de la Pell eh, i es parlarà de llengua, cultura i política en les Illes Balears. En Tomeu Martí, coordinador de l'obra Cultural Balear. Eh, ens en fa cinc cèntims de tot plegat? Sí, bé, en primer lloc eh, he de dir que me fa molta, molta il·lusió sempre que, que m'acompanyen a, a fer una xerrada, sobretot aquí en el Principat. Crec que moltes vegades la imatge que es té les Illes d'Alears i de Mallorca. És una imatge massa marcada pels tòpics, no o per, o per una sèrie de tòpics, i, per tant, m'agrada molt i gaudesc molt de de venir de poder i uh, de poder fer tant uh, una xerrada com després poder escoltar les opinions i preguntes que, que hi són. No? Per tant, en primer lloc, deixar clar això, que m'ho fa uh -huh. molta il·lusió. A partir d'aquí, bé... Uh, Intentarem parlar, efectivament, de, de la política de les Illes Balears i, especialment, de les qüestions eh, que jo eh, puc, puc eh, dominar més, com puguin ser tota la part de política lingüística, de política cultural, de política educativa. Eh, però, evidentment, si parlem de, de Balears, hem de parlar també de, de les polítiques territorials i de la corrupció diguem, política que ha al voltant de les polítiques urbanístiques. No? Per tant, crec que més o menys intentaré fer una introducció eh, al voltant de tots aquests temes i a partir d'aquí també intentar veure quin, quin, quins són els interessos de, que, quina és una mica la demanda des públic. Eh, jo afegiria, a més a més, que... Anem, com ja sabeu, eh, en aquests moments, de fa pocs mesos, ja ha tornat a veure un canvi polític d'un govern de dreta i dreta, i dreta extrema eh, han passat ara a un govern socialdemòcrata i amb presència de, de, se, de nacionalistes diguem, de dretes i d'esquerres. No? Per tant, I... alguna cosa s'ha guanyat? seguríssim seguríssim uh -huh. Mira, com, a, com a mínim com a mínim pluralisme pluralisme polític uh, sí, sí. Com ja és mínim, alguna cosa respecte, respecte per tothom en fi, tota una sèrie de coses que des del govern de dretes s'havien posat molt, molt en qüestió no? bé, com t'ho comentava uh, crec que és un moment especialment per un costat especialment interessant perquè s'està estan vivint aquest canvi, uh -huh. i per s'altra, eh, probablement més difícil d'explicar que si ja hi hagués una situació consolidada, no? És a dir, eh, fins ara, aquests darrers quatre anys, hi ha hagut una, unes polítiques molt determinades que en temes de llengua, de cultura, també de territori, de pluralitat democràtica, etc. han estat nefastes i que, bé, ara, ara bueno, està molt a l'expectativa, no podré dur tampoc una anàlisi gaire tancada, però sí que com a mínim explicar quins són aquests canvis que s'han anat produint amb aquests quatre mesos de, de governs bé. progressistes. Jo et volia fer una pregunta molt genèrica. Sí. Uh, la, vols, la, vostra, la vostra organització, l'obra Cultural mm. Balear, és, sí. és com una mina, una mena d'omnium cultural que hi havia hagut... O que hi ha encara Vaja, aquí el Principat és una cosa semblant per entendre-noss. Sí sí sí sí sí. De fet, l'obra Cultural de lart se va fundar l'any 1962, un any després que l'Òmnium, una mica imatge i semblança d'aquella uh -huh. entitat. També és veritat que sobretot durant els anys en que l'Onium estava una mica més, més apagat, feria, sobretot a la dècada dels 90. Um, L'obra cultural sí que va agafar un dinamisme més de, de moviment social.m no? de, de present de molta presència en es carrer, d'organitzzar tota una sèrie de mobilitzacions, i això que de fet molt ess varen diferenciar una mica no? de, de, de, de, de, de l'Òmnium. però també és cert que ara des de fa, des de fa un any i mig aproximadament, hem, hem recuperat la Federació Llull que és eh, un, un organisme que agrupa Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear. I des d'aquest organisme estan fent activitats. Per exemple, dissabte passat érem a Lleida que vàrem fer eh, un acte de commemoració dels de 300 anys de s'ocupació borbònica de, de, de, de Lleida. No? Sí, sí, I vosaltres també hi areu. També hi érem i, de fet, intentem promoure algunes, algunes, no, no gaires tampoc, però algunes activitats conjuntament amb les tres, tres organitzacions. Ara, per exemple, també està molt eh, treballant a fons amb el tema de la resposta a multa que li han posat Acció Cultural del País Valencià de 300.000 euros per mantenir repetidors de... Imagina't, de, de, quan, de quan has dit la multa? 300.000 euros. Què dius? Eh? Dius? el govern d'en Francesc Camps, el PP sí, sí. de València, ha multat Acció Cultural en 300.000 euros per, per, per negar-se a tancar eh, un dels repetidors que té, uh -huh. que repeteixen el senyal de TV3. I d això. Vaja, això en, això, eh, eh, en els moments en què a Europa s'estan aprovant normatives de... De, de, de recepcions, de... D'acostament, tota, més aviat, no? Sí sí, sí, sí, sí, sí. Anem al revés del món, vaja. Sí, sí, sí. Aquí a la ràdio, tu, meu, vam tenir una... No, no la vam tenir aquí en presència, sinó com ara tu, via telefònica, però vam tenir una entrevista molt interessant amb aquesta noia que es diu Saïda. Saïda Saduki. Exacte, sí. Saïda Saduki, jo no recordava el cognom, mm -hmm. que em sembla que vosaltres la vau recolzar perquè va tenir un... Mm un problema amb la Guàrdia Civil sí, sí, sí, sí. per temes sí, sí, sí. lingüístics... Com, com està el cas de la Seïda? Bé, ara està una mica, una mica aturat, diguem-ne. És a dir, eh, efectivament, la Seïda va, va denunciar una sèrie de, de, de, de maltractes i d'insults per això el sol fet d'intentar parlar en català o se de la Guàrdia Civil, que, que, que també és terriblement paradoxal, no? És a dir els hi deim en elvinguts que, que han d'aprendre el català perquè si no no, no, no se sentiran plenament d'equip, plenament integrats, i després resulta que... Quan ho fan, que, que, malament. Que quan ho fan, reben aquest tipus d'insult, de maltracte, de vexació, no? Sí, sí, aquí va, va ser una conversa sí. molt, molt interessant, sí, realment. Sí, sí. sí. Doncs, um, bé, nosaltres el que hem fet ha estat Uh, fer la denúncia pública, uh, fer un... Uh, bé, posar posa el cas en mans d'un abogat que, que diguem, est, ha treballat en dues línies, la línia de, de, de denúncia per un cas de, de, de, de discriminació i també la qüestió laboral que la veritat és que uh, és complicada perquè la relació laboral que tenia a l'Ira era, era molt puntual i per tant difícil de, de, de fer-hi alguna cosa no? també és cert que se va dir se va dir que que es, es, es va civil denunciat com fan habitualment diguem, eh, fer comptes denunciar per un costat en el Saïda per, per, eh, per difamació i també a l'obra cultural i inclús a un, a un diari d'aquí que un diari de Balears que havia seguit molt d'aquest cas de moment, que jo sàpiga, que nosaltres sapíem, que nosaltres tenen constància, no ho ha fet. No? Però bé, també estàvem una mica expectants de veure si, si se produeix el cas i si en el final encara eh, de, els acusadors haurem de, de passar eh, a, a, acusats. No? Vaja, ja ho anirem seguint. Mira, acaba d'arribar el Francesc. Bona nit, Francesc. Hola, què tal? Uh, sí, Vos sou vells coneguts. Com va això? Mol bé, molt bé. Vale. molt bé. Molt content de saludar-te. No? I, uh -huh. i, i, i bueno, més content de, de saludar-te personalment i divendres. Que espero que, uh -huh. que ens veurem. Sí, sí. Ja m'avisaràs quan arribis a Barcelona. Efectivament, efectivament. Vale. Recordem, recordem la convocatòria. Això és el 23 de novembre, aquest divendres. El Museu de l'Art de la Pell organitza el Fòrum de Debats. Això serà a les 8 del vespre. I tinc entès, Francesc, que tu presentaràs l'acte, o sigui, el conferenciant és en uh -huh. i tu presentaràs una mica l'acte. Sí, jo diré quatre coses que sé del que ell fa i ha fet. Molt bé. Tens alguna pregunta per en tu meu? No, a quina hora calcules arribar divendres? Bé, eh, eh, calculo arribar a migdia va, vale. a Barcelona eh, vale. i després bueno, fer fe cap-cap a eh, ja per Vic, no? vale. eh, en principi feia, feia comptes a que fas transport públic, però, uh -huh. però sé se que les coses no estan gaire bé. No? Bé, bueno, ja ho prepararem. Per això arriba tarda, oh, Francesc, cada, cada dilluns. Sí, la Renfe. Bé, d'una manera o les d'altra ja ho arreglarem. Vale. Doncs eh, estarem encantats d'escoltar-te i eh, després de la pausa del nostre programa, després de la propera cançó, parlarem amb en Joan Brugués, que és el president del Fòrum de Debats, que uh -huh. també ens acabarà d'explicar una mica el per què d'aquesta conferència que, que faràs. Quedem Molt així, doncs. Tu, meu. gràcies. Vale. Moltes, moltes gràcies a tu i ens veiem divendres. Ens veiem divendres. Vale. Salut. Salut. Bé, doncs hem quedat així, amb en Joan Brugués, que és el president del fordum de debats, parlarem després. Ara, en tot cas, parlem amb el nostre convidat, amb en Arimany, ja us hem explicat que era procurador dels tribunals, administrador de finques, i que m'has explicat que portaves moltes comunitats de propietaris. Unes quantes, aproximadament una 130. Què dius? Ara, 130? La majoria són a Vic, 130 comunitats entre 5 i 6 i anar propietaris fins a algunes que en tenen 100, 100 i pico. Sí. Què dius ara? Però llavors no. és impossible que coneguis personalment la gent, no? Home, hi ha vegades que et de gent o et diuen alguna cosa al carrer i comences a rumiar de quina comunitat és. Uh -huh. I ha vegades hi comences a parlar o et dius escolta, allò encara m'ho has arreglat. I penses allò de què va? I, sí, hi uh -huh. ha vegades aquest problema ja és però bueno, també et sent una mica franc. Dic, escolta, Sí que hi ets, però no et lligo amb quina comunitat i després no hi ha cap problema, perquè la relació, mires que sí, bastant personal. No solament amb els presidents, sinó els propietaris també. A la llarga també tenen que ser presidents, almenys ho tenia que Per què es fa el sistema rotatiu de l'elecció de president d'escala? Bueno, la llei, en principi, permet que cada any, si una persona es presenta, sigui el president, els organitzats de govern, que són el president, el secretari, l'administrador i la junta de propietats. Aquests són els òrgans de govern. El president, el secretari i l'administrador en principi són nomenats per un any i al cap d'un any, no, si, bueno, si el cap d'un any que no s'ha fet, es prolega automàticament. I el mòbil d'elecció, doncs, és fa una elecció una democràtica, que si una persona es presenta o se'n presenta en Teres Oquadla, doncs el que deu més vots aquella és la persona que queda elegida. Uh, si aquest sistema doncs, es presenta aquest normalment, com dius qui vol ser president, tothom mira el cel o tothom diu: "Mi el rellotge, després es pot fer per tornn rotatori o per sorteig. O si sigui, és important i ja, em vegarse en la primera acta perquè normalment els estatuts no ho posen i la llei li <coughs> utilitzarà per ton rotatori i els avises doncs, que si comencem pel primer primera, doncs, anníem fent el que passa és que la gent hi dona moltes coses. I el qual ha diut un cop no vol tornar-ho ser. és una cosa que cada vegada és més complicada i a més a més eh? perquè la gent, el president, hi ha persona que s'ha dit trenca la cadena del barter i el va avisar a les 11 la nit a veure què té a fer. si eh? s'hi pot demanar el promotor. Si hi ha anècdotes d'aquestes, vull dir, n'hi no. no. yeah. ha viscut si bastantes. Quant temps fa que t'hi dediques? Aproximadament deu fer uns 10 anys. Sempre, antigament, quan estava estudiant a la universitat, ja vaig col·laborar amb una ministra de Barcelona i alguna cosa ja unialva alguna pèl de ja feia uh -huh. Però diem-ne en seriu, sempre perquè és una cosa que un pots, o sigui com tiposes, va sé comences amb poques i com que és una feina a diferència dels del àpies que n'hi han molts, l'administrador de finques, sigui sí, si sí, és el de de comunitats, com que és un tracte molt contunitat amb la gent i això és bastant complicat, no, enganyem, dir, no per la problemàtica jurídica que pugui comportar sinó perquè primerament els horaris són molt no realització i si en necessites moltes per fer una mica, però és que a part de la gent és, és bastant complicada. N'hi ha de tots, però normalment allò que, el que, o sigui, els més complicats són els que es noten més i això és un problema, però bueno, uh -huh. en general si no m'agradés si no ho no faria. Uh -huh. Tu vas començar per tant a fer d'administrador en l'època que s'aplicava la llei encara de l'any 60 del general Franco. Exacte, el que passa que ara ha canviat moltíssim i és més, bueno, ara ha canviat no solament moltíssim, sinó de fa aproximadament un any, que francès que és advocat saps, uh -huh. el 10 de maig va entrar en vigor una nova llei que com a administrador només per l'àmbit de Catalunya que com a administrador vull dir, no pot dir que estic molt a favor tot i ser una llei catalana però van voler millorar l'espanyola i jo si tingués que donar la meva opinió la van empitjorar Volíem, tant si sí com no que fos la nostra a veure, políticament quedava molt bé però ara dic pràcticament, eh? pràcticament per, què? per què? Per què la trobes pitjor? No, primerament perquè hi havia molta jurisprudència de les coses com les havien d'interpretar ja saps que uh -huh. més, dels articles eren pocs, eren 22 ja els hem multiplicat, però bueno, sembla que són 50 i pico és que tampoc és que sigui molt gran però esclar, quan hi ha pocs les, les il·lusions, diguem-ne, que fan el jutge sobre els diferents problemes són quasi les normes que et pots senyar, o sigui, per exemple, si tenen un problema, de tio té quatre gossos a dintre i no hi ha cap norma, doncs, vull dir, si hi ha tres o quatre sentències que diuen, no, no, a partir dels gossos si és una cosa que pot ser problemàtica per uh -huh. la resta de, de gent que viu a la comunitat, uh -huh. doncs, vull dir, ja et serveis de base, perquè hi ha poc, i hi ha poca regulació. I, clar, ara ens creiem una nova llei uh -huh. que apenes ha sigut, diguem objecte de les il·lusions judicials sí. i anem una mica a l'aire. o sigui, Sí, ens estem basant també moltes coses com la gent fa consultes i més que, de la manera que s'interpretava amb l'antiga bastants articles són copiats eh? o sigui, mm -hmm. no, un, un, per exemple la majoria d'acords bueno, ha canviat alguna cosa també per exemple alguna cosa realment positiu. que abans si havia un, un veí un que tocava el nas sí? perquè com que es necessitava unanimitat per tot, està per quasi per canviar una bombeta un bueno, mm -hmm. exemple exagerant bé més mm -hmm però gairebé tot era per unanimitat. Ara no, ara dient, la unitat ha desaparegut només en casos molt determinats, que per exemple, l'únic cas que es conserva és el de la modificació de les quotes. O sigui, aquesta, si, si una persona en virtut del coeficient de propietat que té, on doncs correspon un 4,5%, això si no hi està en tot el cop no es canvia. Però... Amb l'altre, hi ha coses bones, coses dolentes, però en general, si, i, i parlo, quan parles amb companys, sempre et diuen, amb l'altre d'anys la teníem més clara, potser a vegades tens una cosa nova et costa una mica més, potser també és per això. Uh -huh. Jo volia, perdó, eh? sí. volia recordar que el telèfon de la ràdio és el 9-3-850-4456, que estem uh, en directe, i que m'imagino que si sí, algú uh, a la seva escala té alguna cosa a preguntar-te, Uh, tu, amb la teva experiència, suposo que des d'aquí també, també la contestaries. Mirarem, eh? no totes vegades que... Tu la... sí, tens que és mirar un amic i verificar-ho, però... Uh -huh. és que hi ha moltes coses, hi ha creences amb les comunitats, per exemple, amb les antigues, es pensen que la gent si no firma el llibre d'actes doncs no està obligat. Però yeah. això molta gent, eh? Escolta, jo no he firmat i per tant... Uh -huh. no, perdoni, no funciona, sí, és perquè un bloc de lloret de 400 persones... Sí, no firmaran pastes 400 i què vol dir que aquella persona s'hi ha acordat de posar al TNT dalt doncs què, no pagarà aquest bon home doncs no, gràcies a Déu queda aprovat major. per majoria suposo no? la, si hi ha moltes coses, que el que fa referència per exemple als pressupostos ordinaris que són el terrenar normal de despeses que té la comunitat que amb aquesta reunió anual que us deia que bueno, abans he comentat que el ministro del president o sigui, es fa amb una junta anual que en aquesta junta mm -hmm la reunió anual, que en diuen ordinària, que el té que fer més ordinària, un cop a l'any es té que fer, després en pot fer més que són extraordinàries, doncs una de les coses que, que es té que fer és aprovar el pressupost. No s'aprova les comptes de l'any, les despeses, els ingressos, les que han hagut que són les quotes de la gent, i les despeses, doncs, en quina manera, doncs, el que hem pagat de llum, l'ascensor, la més que del que sigui, i... Doncs i després es presenta un pressupost per l'any que ve i l'aproven a la comunitat. O sigui, en, principi, en un principi, o sigui, amb el 50% de, de propietaris que tinguin el 50% de quotes és suficient. Però és que mm, moltes vegades no et venen. O sigui, I això també ho demana la gent. Escolta, si només som... Potser m'estic estantant massa. Eh? És que no, no, no. no, no. Uh, sí. <laughs> ja ja t'anirem preguntant coses. Digues, no, però, per exemple, és ja una escala, 20. I uh, a la convocatòria... I em set. Primera pregunta que la gent ha i podem decidir aquí, doncs, no sé, que, que volem canviar els pampos de l'entrada perquè són molt llejos i... Bueno, amb la llei a la mà, diu que la primera convocatòria, o si sigui, no es poden prendre, diguem-ne, cap acord si no hi ha la meitat de propietaris que representin la meitat de, de quotes de propietat uh -huh. de l'edifici. O sigui, de les, de les quotes de propietat de l'edifici són les parts que té, o sigui, la primera turista on l'està formada, o sigui, per dir-ho en una manera presentadora, de propietaris d'un immoble, no, bueno, produs propietaris, paguem a vegades, com es creu la prioritat d'horizontàlia, a vegades que només és un, que és el promotor, però en principi és propietari d'un immoble en què consisteixen, coexisteixen elements comuns i elements privatius. Típic un bloc de pisos, doncs una persona té una cosa privativa, que és el seu pis, però a més a més té un tros de l'ascensor, per una manera d'un tros de la taulada i d'un tros de l'escala. Doncs hi ha una, una llei que regula l'any de projecte horizontal que regula, que regula doncs, aquesta, aquests elements en comú que tenen aquesta uh -huh. gent i aquests elements en comú que tenen cadascú en una quantitat d'ells i regula l'ús i, i el manteniment i els problemes que puguin sortir amb aquest ús i manteniment d'aquestes coses I, clar, i, i això és una mica sempre problemàtic perquè molta gent diu escolta però si jo baixo l'escauda igual que l'altra i per què tinc que pagar més jo que tu no són igual Depèn de la propietat que tens, no? La llei parla de que quan es fixen aquests coeficients es fixen en virtut de la superfície de l'immoble però una superfície que es poden tenir variants i ha vegades que quan la fixa, perquè la fixa el promotor normalment individualment, si fa el seu bloc i diu, bueno, hi ha 14 pisos aquí de tants mercos cada un, però, per exemple uns agafen la superfície útil, els agafen la superfície construïda, altres li compten les terrasses, els altres compten, no els hi compten o sigui, hi ha una mica de variant, o sigui, aquesta seria la base, i això la gent, clar, li costa entendre perquè et trobes que és una persona doncs, no sé, té un àtic i té 200 metres quadrats en la seva vivenda i l'altre en té 50 però aquest de 50 resulta que té ens doncs quatre criatures que podien constar bé amb l'ascensor i a l'altre viu sol i, i aquell llibre que cultiu estic pegant d'ascensor quatre vegades més que l'altre. no el no fag servir realitat. menys. exactament, aquell oh, oh, lloc cas d amagarse pisos iguals aquell del primer pis en què diu no que el cultiu no l'agafa mai.qu l'ascenssor perquè tinc que pagar si sí, d'aquestes són constants, és un problema. Suposem que jo et trobo pel carrer i et dic que han d'adoptat un acord en el llibre d'actes però jo no he signat. Només et dic això. Tu què em dius? Bueno, primerament, si la... va ser una convocatòria, o sigui, van fer una reunió, o en la que et van avisar? No, o sigui, si van avisar... no, no, no m'han avisat. Bueno, si et van avisar, doncs aquí sí que és un tema que pots, hauries enl·lar la, la reunió. No, però que això Ves... convé tenir un compte, eh? Abans semblava que, que quedava establert que encara que no haguessis signat l'acte, no t'obligava l'acord. Sí, però jo no... Jo... Però, però, ojo, eh? una cosa és que no hi vagis i l'altre és que no t'avisin que es fan una sí, reunió. Mm. O si sigui, les reunions es de canviar, o no, present a qui sigui, dient una notificació a tothom. N'hi mm, ha algun que, com que no el trobes, o no, vol, no volen que el trobis, perquè no es vol trobar, per manera. doncs penjant un lletrer-ho, en, en, en, en, en, en un anuncis, no, que s'entén, a, a, a baix del vestíbul. vestíbul, al cap de tres dies allò és com una notificació. Mm -hmm. I ja es fa d'aquesta manera. O sigui, per tant, està notificat. Tens que fer un vuit dies d'entelació, i, i a partir d'aquell moment, que la persona si ve, pues din, participar, però si no ve, s'entén, i això és el més important, que de tenir ni contar la gent, que com fa una reunió i s'ha avisat, haver hi amagades ha que també som aquestes convocatòries si té que ser molt formal, però bueno, té que posar doncs que la convoca el president i que parlarem d'això, d'això, això i això, això, això, això altre, molt bé. Eh, no doncs, que s'aprova, van tornem a l'exemple d'abans, érem 30 i venen 20. Mira, convocatòria l'hem fixat a les 8. No veig ningú. En el, en, el, en el paper de convocatòria n'hi bé posat sempre 2 hores primera convocatòria i l'altra com a mínim mitja hora més tard. Va 8:30. la segona divem els senyors, consou 7 i només representen doncs, un 10% de l'edifici. Que ha tenim que aprovar, que elegir president, que hi les comptes de l'any passat i, i decidir doncs canviar -les, les bombetes perquè per baix consum, per exemple. Molt bé. Eh, quatre que sí i tres voten que no anem a suportar tots els acords, eh? o i sigui, aquests quatre, d'entre doncs, ells, representen la majoria. Doncs aquest acord que acaben de prendre ells, per majoria entre ells, entre aquells set, hi una quatre que han dit que sí, tres que han que no, i a més a més anem a suportar que el coeficient que teníem era més o menys igual. Doncs, o si sigui, s'envia un acte, es passa en un acte i s'envia a tothom. El que no diu res està votant a favor de l'acord. O sigui, que si no diu res al cap del de, cap de 30 dies amb concret dhaver li notificat això, o si sigui, teòricament i pràcticament l'acord ha sigut tons per 27 fonts a favor, o sigui, i 3 en contra. Sí. O sigui, mm -hmm. i si si hi una cosa que ostenia que aprovades doncs amb les quatre o cinc persones parts, ons queda totalment aprovat, perquè perquè han dit que sí, o si sigui, les persones que no diuen res voten favorablement l'acord. O sigui, i si dius han dit que no, doncs la persona, o sigui que no vota, perdó, que no, que no ha dit res, doncs com que la comunitat ha dit que no, doncs vota enfavorablement el no. O sigui, sempre és amb el cantó del que han aprovat aquells que han anat. Però això no afavoreix el funcionament democràtic per a assemblea, al contrari, no, això no anima la gent a, a les reunions. Vosaltres en feu, de reunions. Ah, oh, sí, és que és obligatori, i a més a més a i les extraordinàries. Però jo m'ho miro des de fora, eh? vosaltres sou professionals del... Mm del tema, eh, abans, a la meva escala, parlant de la meva escala, no, no hi havia hagut mai un administrador de finques, tothom s'ho feia com una gran família, hi havia un president d'escala que ho era perquè ho volia ser i els altres li donàvem la confiança i anàvem, fent. anàvem, no, no, anàvem no. fent, no es pot fer d'aquesta manera. Sí, no, no, hi ha molta gent que ho fa, eh, no és pas... passa que, primerament, les relacions entre els veïns cada vegada són més complicades, abans o sigui, anaven amb un bloc de vivendes i vivien durant 30 anys i es coneixien tots i hi havia un bon tarannà i un bon rotllo ara també hi ha el canvi fa moltes vegades que amb el veí penes el coneixes I moltes vegades trobes persones que i, que diuen escolta, aquí de la placa som cinc, doncs en coneix un i els altres no sé ni qui són i veig que entran, veig que surten un colombinant de negres, l'altre dia un colombinant de blancs, l'altre cop no sé pas ni qui són si és, si és llogater o si hi ha un descom... Però, a part d'això, per exemple, l'ascensor. L'ascensor és una de les coses que sol portar a una problemàtica. El... Si, sí, per exemple, hi ha pàrquing i aquest doncs, hi detectors, o sigui, un pàrquing una mica gros, hi ha detectors de detectors, dient-ne, de calor, ha... per tant això comporta una alarma que fa cap manteniment, no hi, ha... hi ha un extractor, vull dir... o sigui, una porta... O sigui, són coses que, teòricament, tenen un, un manteniment i que tens que estar-hi sobre moltes vegades el president... Es creu les i a més a més potser la part més important és sí, la morositat uh -huh. si sí, la gent si sí... el president en el costat d'Antoni Toni Titanó ah, no, que deu-se els rebuts que et passa doncs no pago perquè la neteja no m'agrada gràcies a una mesura si a i li, agrada, li agrada, podem canviar el servei de neteja si sí, la comunitat ho decideix però té que... Rosent, m'imagino que en aquests moments tenim molta gent pendent del tema perquè és un tema proper a tothom, el que passa és que ens toca fer la mitja part vale. i després eh, tornarem a canviar de tema perquè parlarem amb en Joan Brugués, que és el president del fòrum de debat, vale. tornarem a parlar d'aquesta xerrada de, de divendres sobre llengua, cultura i política a les Illes Balears vale. i després de la trucada tornarem a parlar d'escales, de presidents d'anècdotes amb que en, en Rosent Arimany. No. Fins ara mateix. Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona, Ona. Sense... 107.4. Així tot, cada dia torna a com un llagó. enllà de la innocència còctel contrainformatiu Doncs hem acabat d'escoltar una tonada que es diu Així i tot d'un grup musical que es diu Ja t'ho diré Són gent de les Illes Balears i és que el nostre tècnic, com sempre, ha procurat coordinar contingut i música una vegada més, gràcies al tècnic. I ara ens sembla que tenim una trucada telefònica. Aviam, hola? Hola? Uh, sí? Sí, bona nit. Bona nit. Qui ets? Uh, soc en Joan Bruguers. Vale. I des d'on truques? Uh, des de Vic. Bona, bona nit, bona. Joan. Bona nit. Com anem? Bé. I vosaltres? Aquí estem. Aquí estem. Hem parlat amb en Tomeu Penya. Ai, en Tomeu Penya no. En Penya era el de la cançó. Sí. Hem escoltat una cançó d'en Tomeu Penya i hem parlat amb en Tomeu Martí fa una sí. estona sí. d'aquesta conferència que es fa al Museu de l'Art de la Pell de Vic. Tu ets el president del Fòrum de Debats. Sí. Doncs ens expliques una mica com és que se us va acudir aquest tema Llengua, cultura i política a les Illes Balears. Sí, de fet, esclar, és un tema, diguem, el tituliàs ja pot ser o permet que es pugui enfocar de manera bastant àmplia, oi? Uh -huh. Però, eh, vaja, estem parlant de d'unes terres germanes, les, les Illes, i que, bé, com hi ha hem comentat, doncs, que, malgrat la proximitat diguem, cultural, històrica, doncs, no són prou, la, la situació o la realitat d'allà no és prou coneguda per la gent d'aquí, segurament la nostra realitat potser tampoc és prou coneguda pels habitants d'allà, no? Uh -huh. I per tant doncs eh, creiem que pot ser d'interès per la societat, doncs en aquest cas d'Osona o en general conèixer de primera mà quina és la situació doncs de la llengua catalana a les illes, balears i pitiuses especialment a Mallorca en aquest cas eh, també de la cultura veure el... el els intents que hi ha hagut de marginar o d'amagar aquesta realitat per part dels diferents governs, tant els governs espanyols com els governs autonòmics del PP. Actualment, potser la situació amb el nou govern no és tan, no és tan greu, però això també ho metia en per l'àriu vendres, oi? Uh -huh. I relacionar-ho també en tot l'aspecte d'allà ja de una visió política pot ser una mica més àmplia. Sí, sí. Aquest acte de divendres sí, és un... obert a tothom? És totalment obert a tothom, gratuït, uh -huh. com tots els actes del fòrum de debats. Uh -huh. eh, és, em sembla que ja ho heu comentat, és el Museu de l'Art de la Pell de Vic, que és uh -huh. el carrer que ha visb a la manlla número 5. A les 8 del vespre. És al damunt de la biblioteca per la gent que potser no no coneguin el ídol del qual encara és ja on hi ha la biblioteca Joan Terriador de Vic, doncs el uh -huh. edifici a dalt, l'espai número 6 a sala gran uh -huh. i bé, en principi sempre hi haurà a la conferència i com sempre en els nostres actes hi haurà després un col·loqui per tant tothom qui vulgui dir la seva, la seva tothom qui vulgui fer la seva aportació naturalment uh -huh. eh, ho podrà fer i creiem que és, vaja la part potser, i a vegades, o una de les parts més enriquidores de l'acte, diguem-ne, de diguem no? la participació de la gent, que tothom pugui preguntar, opinar, discrepar si s'escau si o del que es diu, i a partir d'aquí doncs, eh, entre tots ens podem fer una idea més exacta de, de la realitat de, de, de fer cas de les illes, de les illes Balears. Que creiem que és un acte que pot ser prou prou interessant per mai uh -huh. per, per una gran part de la gent per poca curiositat que és tingida de... en meu en tu meu martí vindrà expressament per aquest acte des de Mallorca bé expressament des de menorca de qual cosa diguem, ens li hem de'grair degra molt especialment també que es desplaci des de des de les illes eh perquè aquest per aquest acte i vaja, en aquest cas doncs em sembla que es pot oferir informació de primera mà perquè ell és és coordinador de l'obra cultural de Balear i per tant és un home molt molt ficat també amb els moviments culturals i socials de Mallorca i, i creiem que vaja té informació més que suficient com perquè hi ha vegades que el que ens arriba aquí de format pel, els grans mitjans que se'n diuen de comunicació, que a vegades que potser n'haurien de dir de manipulació, uh -huh, uh -huh. doncs uh, en aquest cas ens arriben una informació molt més directa, molt més de primera mà, molt més fidedigna uh -huh. del que realment succeeix allà, per exemple. Uh -huh. Joan? Sí? Per aquí a que a vegades jo he sentit a parlar de l'Òmnium Cultural. Sí. Vosaltres esteu coordinats? L'Òmnium Cultural, hi tenim uh. una roba unes relacions, diguem, relacions, diguem amistoses uh -huh. i, i concretament de cara a aquest acte esperem doncs, comptar també amb, uh -huh. amb la seva presència, la seva col·laboració, donat que eh, manté a cultural també unes relacions molt, molt estretes, amb l'obra cultural balear... Sí, en tu meu ens ho ha explicat, eh? Amb la gent de València, uh, també, sí. i, uh, amb... Uh, i amb la gent d'Òmnium Cultural. Exactament, la gent de l'Òndia de, de, de, de, del País Valencià, de l'Iseu i companyia, també, eh? Uh -huh. I, per tant, doncs, si en cas eh, suposo que vagi, també hi haurà una presència de gent d'Òmnium Cultural, efectivament. Uh -huh. Uh -huh. Quant de temps fa que el fòrum de debats està actiu en funcionament? Mira, ja portem com aquell qui no vol, eh, portem uh. més de 17 anys. Què dius ara? I portem més de 17 anys, Carai. concretament des de l'abril del 1990. Uh -huh. El primer acte doncs, públic que vam fer va ser l'abril del 1990 uh -huh. i per tant, doncs mira, portem 17 anys i mig. Més de 15.000 persones, diu la vostra web, sí. més de 15.000 persones han participat als actes del fòrum de debats des del seu inici. sí. La mitjana d'assistència a les conferències és de 98 persones. Sí. Oh. sí, sí. Això, és, això és increïble. Um, uh -huh. Sí, <laughs> fins i tot dia ha vegades ni nosaltres ens ho creiem. Eh? Uh -huh. <laughs> I que les tertúlies, la mitjana d'assistència, ha estat de 34 persones, sí. perquè teniu dos formats d'acte. Uh -huh. Un és les conferències, sí. en aquest cas es tractaria d'una conferència, que és la que feu al Museu de l'Art de la Pell, i no les tertúlies tenen un altre format, oi? Correcte. És dir, les, la conferència, doncs, bé, és la típica exposició, ja, bé, la típica, a vegades no tan típica, però, en fi, és més, una mica més formal, oi? Seguida sempre, tal com d'abans, dit abans, perquè per nosaltres això és molt important. Fa, vaja, el nom fòrum de debats i ja hi fa una referència molt directa, debat, no? No hem trobat per ara en cap acte que quan s'hagi acabat l'exposició del conferenciant no hi ha hagut col·loqui, no hi ha hagut intervencions. Més aviat, al contrari, ens trobem que a vegades hem de de tallar-les per qüestió de temps, diguem perquè els que havíem de tancar el local, el que sigui, uh -huh. i per tant no podem donar tantes praules com ens agradaria, però vull dir que sí hi ha hagut participació, uh -huh. i com diu el de Roser, doncs efectivament eh, eh, també ho, ho combinem amb tertúlies. Els tertúlies es fem en aquest cas en un, en un reservat del cafè d'Orfeó, també de, de, uh -huh. de la ciutat de Vic. Uh -huh. Carre Sant Pere? El carrer Sant Pere, centre pel Carre Sant Pere, efectivament, i eh, allà, doncs, eh, en principi el, el format, per entendre'ns, és més, més informal uh -huh. perquè doncs, eh, l'exposició o introducció que fa la persona convidada doncs, en general és un mica més breu i després, a partir d'aquí, doncs, eh, la gent pot ja participar-hi d'una manera més directa, potser, i fins i tot la gent que ho vulgui pot sopar o pot prendre alguna cosa mentre es va discutint uh -huh. l'avantatge de la tertúlia, a part d'això que potser facilita una mica més la participació una mica informal, és que també no tenim tanta limitació de temps és que una vegada hem acabat a les dues o les tres de la nit, que és l'hora que tanquen amb el cafè de Gorfeó yeah. Caram, sí, o sigui que... l'anterior tertúlia va ser el 9 de novembre, oi? Uh, sí a Amb el tema una agricultura respectuosa amb el medi sí, amb Agustí Prat Sí, senyor, sí, sí, sí. És a dir, van parlar d'això de la i una ramaderia, de fet, també, eh, perquè també es va tractar aquest altre aspecte doncs, respecte al medi, eh, l'aplicació fins i tot de les noves tecnologies en aquest camp, de la, la qüestió estrangènic, la qüestió del, del paper dels multinacionals, la qüestió, doncs, del de, futur... Eh, el futur potser no gaire optimista de la pagesia en el nostre país no? que és una classe social o un grup gairebé en via d'extinció. actualment sembla que a Catalunya només hi ha un 1% de la població activa que es dediqui a això a les feines de pagès o, o del camp i per tant es van tractar tots aquests aspectes i també vaja, va ser prou interessant després com a activitat complementària a més a més vàrem visitar la granja, la cavalleria d'allà a Manlleu, també, eh? Sí, sí. El, el diumenge següent, perquè també a part, encara que bàsicament fem conferències i tertúlies, també algunes vegades fem sortides, diguem-ne, no, no tan freqüentment, però, però també, també, es, també es fan sortides, diguem-ne, a llocs que es consideren d'interès, no sé, històric, cultural, polític... Sí, com per exemple el de la Batalla de l'Ebre. Correcte. Em ja me'n recordo d'aquest. Exactament. Quants socis sou, Joan? Em sembla que ja en ja, ja aquest cas ho van conèixer de primera vegada. Sí, sí va, va ser una sí, sortida sí. interessant. Va ser una sortida mm -hmm. també, que crec que va ser prou completa i, mm -hmm. i aprofitada, i una mica intensiva i, i, sí. i tot aquell dia, eh? Mm -hmm. Sí, sí. En aquests moments de socis, si no m'equivoco, eh, som 64 o 65, sembla, eh? Bé. I, Molt bé. sí. Doncs tornem a dir per als nostres oients la convocatòria en concret, que és aquest divendres, 23 de novembre, el títol de la conferència Llengua, Cultura i Política a les Illes Balears, a càrrec de Tomeu Martí i Florit, coordinador de l'Obra Cultural Balear, al Museu de l'Art de la Pell, a eh, la Sala Gran, d'elles, a les sí, 8 del vespre. L'espai 6, si es que se'n diu tècnicament, és la Sala Gran de dalt de tot. Eh? Uh, sí, molt sí. bé. Aprofito, doncs, ja eh, també per convidar doncs a tothom naturalment en uh -huh. aquest acte, com més gent pugui venir i participar. Molt bé, doncs això. ens hi veurem i després aquí a la ràdio explicarem com ha anat. Perfecte, doncs. D'acord. Doncs apa, gràcies. gràcies, Joan, Joan bona nit. Gràcies a tu, eh? gràcies. Moltes gràcies. Salud. A veure. Val. I ara Molt bé, tornem, no? doncs tornem amb el tema que ens sí. ocupava, amb el Rosent Arimany, procurador amb... dels de... tribunals. Dos o tres preguntes concretes. Una és què passa i què passa i fins a quin punt trobes raonable o no la postura del veí que viu al primer o el principal o l'entresòl i a l'hora de posar l'ascensor doncs eh, hi posa pegues, com ho afrontes això? Bueno, no no afronto et la llei la que diu en aquests casos que té que fer o Sí sigui, la comunitat, per exemple, hi ha uns quants interessats en què volen doncs, posar l'ascensor. Teòricament, i pràcticament el sistema té que ser el següent, es convoca una reunió amb l'ordre del dia d'instal·lació doncs, de l'ascensó presa de, de decisions sobre l'instal·lació de l'ascensor de la comunitat en l'edifici el... Això s'ha de fer, a tots els propietaris per tant, mm. una... això sí que és realment important La mm convocatòria -hmm. Sí el... I, bueno, allà, doncs, lògicament els que viuen al primer pis normalment hi donen bastantes coses i és més, i els que viuen als baixos aquests encara n'hi donen més perquè, que els perquè amb la llei a la mà uh -huh. a sigui, encara que semblin absurd i ho és uh -huh. doncs en principi vindrien obligats uh -huh. satisfet si s'arriba a l'acord l'ascensor agafa't que això és una cosa que és bastant uh -huh. sèria uh -huh. perquè inclusiu en blocs en què hi ha l'ascensor hi ha autèntics problemes, perquè el baix diu escolta, jo per tinc que col·laborar mantenim l'ascensor? Uh -huh. I bueno, aquest és un problema que ha continuat, perquè la llei, i més, ara com feien, per això pensava que aquesta modificació, si la feien la podem fer bé, uh -huh. i diuen aquests casos en concret, doncs en el del baix, si no l'agafa pas per esport. Doncs no, no, no, hi ha vegades inclusiu, i ja no estic parlant, que després, perdona que vagi passat un del, amb la pregunta, uh -huh. però... Si hi ha el manteniment, i ja hi donen coses imagina't com serà amb l'instal·lació Sí, encara s'ha de fer, sí I amb això del manteniment que et deia quan demanes a la gent, els dius bueno, voleu dir que si sou 10 pisos bueno, o sigui, No sé, n'hi no ha per tant en, o sigui, els dos, els dos, no, Anem a veure, 20 pisos 2 baixos i de nou d'alçada i amb, dos, amb 6 d'alçada i han tres. ha 3 o sigui, 18 i dos de baix Llavors amb els de baix no ten, aniria bé que no col·laboressin en el manteniment de l'ascensor perquè no el poden fer servir ni per esport Ah, no, eh? t'seguro que trobes el 90% de veïns que diuen que i què diu la llei que pagar, Doncs que paguin, però si, però això si en si un cas: però vol dir molt, que molt veus, puncals. és el que jo deia abans. si fóssim una comunitat de veïns ben avinguda, potser aquestes coses se solucionarien amb, amb sentit comú.: Quan hi han callé entremig la pè la vesa sí, sentim comú... com que un cantó i la pè que amb l'altra. Contestant la pregunta que vostè ens faia. Bueno, aquí, doncs, clau uns que podrien a favor i uns en un contra. anem a suposar, doncs que es logrès, si hi ha una majoria simple, majoria simple. O sigui, de de propietaris, o si sigui, hi han 11 propietaris i 6 diuen que sí, i aquests 6 tinguéssin bien la majoria de quotes, la sento, no? La esposa. és que Smith, amb la llei catalana, o si sigui, en la segona convocatòria, allò ja que us he dit de les convocatòries, o sigui que hi ha vingut, no sé, menys gent, doncs aquí tan sols seria necessària la majoria de quotes o coeficients. O sigui, que si per exemple han vingut, no sé, ja estem parlant de 20 veïns, ens en venen 9 o 10, i d'aquests, doncs, no sé, 5, 5 o 4, que tenen el coeficient, diguem-ne, ja, 10 que han vingut, quatre tenen un coeficient que passa del 50%, doncs això s'aprovaria. Si els altres no diuen res, com que s'ha aprovat entre els 10, voten a favor i l'ascensor es posa. Uh -huh. Clar, i, i, i, I com es pagaran Doncs amb virtut del coeficient inicial que portaven. Que hi ha vegades pacten entre ells que, que paguin a parts iguales. Doncs ja, però si n'hi ha un que diu que n'hi ha a hablar i clar, lògicament i també estem parlant de moltes peles no, no, a mi em correspon un 4,22 perquè tinc que passar el 4,70 perquè el que correspon al 6 i pico doncs baixi I també clar, si, que, si tenen que buscar la majoria és, com que els primers votaran que n'hi ha a hablar i els segons també pot ser i els de baix encara menys doncs, i els de dalt els interessa molt jo sempre sóc partidari feu un esforç, ja que podeu convèncer els de baix si, per exemple, és, oi, si aquest censor, et costarà a cada un, doncs en posem dos milions de pessetes, o un, doncs perquè, no sé, tu pagues una mica més i l'altre en pagues una mica menys, potser el convenceràs. Perquè en el del primer, potser un preu determinat sí que estaries a favor de votar que sí, que en el fons també anirà bé tenir una censor. I no ens enganyem, un dia, pues, doncs, queda impossibilitat... Sí, sí, això sí. està clar, això està clar. No, no, I el valor, diguem-ne, adicional que guanya un pis on hi ha censor, podria ser almenys gros, o sigui, aquest sí, aspecte... Sí no és pas una mala inversió però sí que en un, un, un bloc antic és un problema a més a més que tècnicament es pugui posar eh? Perquè... i després no hi ha problema. un altre problema a, a la vida pràctica a veure, imagina't que s'acorda en una escala posar l'ascensor i diuen doncs val un milió per veir. i si no els tens doncs tindrà que buscar la vida Verre sí, és com si l'edifici ens doncs, diuen de de formar la, la teulada perquè està malament i fan un pressupost i diuen doncs, que val, doncs, 10 milionss de pes. No els tinc. Doncs, miri, que, que té el cotxe i que, que s'addicava a de cam el cotxe, el li han passat una cosa i necessita per anar a treballar. Es tindrà que buscar la vida, intentaranarnar que pugui, el els van convèncer que si té el hippoca doncs me li pugin una mica que, miri, si es fa bastant antelació, la gent es busca la vida i poso un exemple d'una comunitat a Vic de 90 i de veïns i en concret Pep Ventura número 10, vull dir, Pep Ventura número 10 és al final de carrer Sant Pere és un edifici que s'ha reformat tota la façana no sé si l'obest abans realment 92 veïns Déu-n'hi-do 92, 90 90 i pico són aquí, pensa que les despeses de, per, per dir arreglar l'edifici han sigut 5.000 euros cada una uh -huh. i li puc assegurar que en aquella comunitat si sí, la meitat són persones emigrants eh? eh, exceptuant es pot dir que també s'hi porta dos anys i mig l'edifici quasi està acabat eh? la reforma està feta uh -huh. i morositat un 15% està en un jutjat tots els altres o i sigui, gent realment amb un una economia molt feble, nat l'ajuntament han pogut pogut difícil, o sig tot per intentar, però s'han buscat la vida. És curiós la gent quan perquè a més estava caient, tens una brana que en un autèntic perill, però a més a sí, més sí. si l'ajuntament ja havia dit és que si no ho feu a bones, ofreu, diem no dudentes. Sí. Dir que la gent està que buscar la vida i és vivido perquè és, és així. És que com les quotes comunitàries ja són un disgusto, és que no puc pagar les dents, saps i la situació d'aquella família clar, pensen doncs, clar, que com fas la reunió i els dic, miris, aquest veí i aquest no perquè a més, amb la llei a la mà tens que posar el veí tal deute o sigui, és morós i no té dret a votar perquè a més mm. a més, el que no paga no té dret, si pot venir a la reunió pot manifestar el que vol, però no pot votar i i bueno, la gent normalment és bastant dura Escolta, bé, pago jo, doncs ell que es busqui la vida i sí, és, és, no, això és puc assegurar que el que he dit abans quan hi ha la pel·lentremig? El sentit comú no serveix de gaire. Una altra, una altra pregunta. Eh, T'has trobat amb algun, alguna d'aquestes persones que es queixa i comença dient jo no sóc racista, però al pis de sobre meu hi ha una família d'immigrants i passa això i això i això. T'hi has trobat? Sí, moltes vegades moltes. Sí. generalment és una mala manera de començar no? sí. Sí. home per començar malament una, que aquesta va ser molt bona o sigui acabaven d'enregar el bloc al promotor i uns faixec un senyor diu, senyor Iman", diu podem acordar que no es pugui vendre el pis ni llogar-lo diem a cap persona migrant va, dir, va fer servir un nom una mica més menys diguem, elegant o si és mateix eh Escolta, anem, ens podem dic... saltar els drets humans si vols que sortim als diaris no hi ha cap problema dic, i vols que et quemin les bosties perquè és es que prendre la cosa és una mica però és que a més a més el, el fas canviar no solament deia parlar de lloguer sinó que no es pogués vendre i l'home almenys va ser decent perquè de vaig dir si demà et ve un d'aquestes persones una persona de raça negra i et don dues vegades el que has pagat pel pis què faràs? Diu, val, deixem-ho córrer vale. ja, Llavors ja no, no en parlarem És una bona sí. resposta és que el que, Sí, és que el que, comença, el que comença dient jo no sóc racista i ja pots pujar de peus que ho és mm. uh, que que Ens estem... queda un minut mig minut, res res Ho deixem aquí uh, continuarem el dia sí. el, el dia que ve, sí. ve. Sí, sí. Rossella Arimany, moltes gràcies ha ja, molt sí. interessant Torna quan vulguis Sí. Eso que ja coses a explicar no, coses. Gràcies, gràcies, gràcies per haver-me invitat. Sí, gràcies, gràcies a tu, apa. Vale. A salut. salut.